פרק כ"ב וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו ונו הקטון תחתיו, ככל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה, וימלוך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן ארבעים ושתיים שנה אחזיהו ומולכו, בשנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עמרי. גם הוא הלך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 ותסתירהו יהושבעת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות אחזיהו, מפני עתליהו, ולא המיתתו. והיא איתם בבית האלוהים, מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ.